ده ده ملاوی دو پتاید ساته ای اشادی توید سنت کیسد ایندسیریز مرکز دکان نمبر تاییس عبدالر احمد پلازان ایز ده مین چوک جنگیرر اور سوادی پروپرائیٹر انورشیر توحید دی موبایل نمبر 0301 اون الله فرصاتن کې پر وړاندې لرا دین اسلام او توحید لرا اگر چې بدګونی کوي پران هې وو په کو صدې خبري دا ترقی کوي هو الذي الله غذت صداقت دو رسول ذکر کې غذت ارسل رسوله بل هو دا شراوي له پیغمبر قلب حق سره بل دا بقره ان سره په هدايت سره و دین الحق و و دین حق سرا لیو ظهره علی الدین کلی چه غالب کدل را پا دینونو طولو بانده ولو کره المشرکون اگرچه بد بگن مشرکان پا دلائلو سرا دین اسلام یقنم چه حق ده او غالب ده و یا وقت بدا سرام شی چه مسلمانان بطول کلک شي با دین نو دنیا کې بدا بل دین نمپا شي شی اسلام با خور شی ایسال اسلام با وقت که مخ که جسنگ دا غزه کروک چه پا دن بانده او پاخیر پیغمبر اغزه روار کلو نو دا زیاد خدمت با آغا کی خواب آغا با ماحول جوڑی دی دن پاخیر وقت کی نور دین اسلام با هر دور که اللہ غالب کئی او کل چه مسلمانان دا غیر دا بار پی اتفاق سر پاسی او جهادو کی او محبتو کی دن سر چه دقنینو بس بیا خود کم نو <coughs> داول دو خطاب دویم خطاب ذکر کئ اورے کې دا تعلیم ده جاهدو ولکومل بشرا ونعامل اوخرویہ جہاجو کې استاو ده پارا زیرې دي دا اخرت خواګونه همتون دي د دنیا سو ژوند ده کتا سور دینه هرې یا ایه الذین امنو ایمان ولو هل دلوکم اللا تجاره آیا خبر کوم تاسو له په داې تجارتتون جي کوم من عذااب عليیم چې بچ کې تاسو د عذاب دردناک نه دنیا کې چې سړي تجارت کسب ک اومهنت کوي بزنس کي تجارت کاروبار کوي نوص دپې کوي چې رجون د پ ل خشي اهلو آیا ل لږدمشي ز دی کيو خوریه خوشی اده جون ددی لګو تندو او غربت و افلاس نا پا امن شی. او افلاس نه په امن شي ودیدا په را زور لګی کنه نو قرایمو مزید تا ددا وای چا داس دا تجارت د دا تا خیمه چا دنیا کو پرز سره دنیا بس تلبی چا اخرت د عذاب نه به بچ شي داګی دا دائمی او سخت سوزانه په امن شي د تجارتته تتون کو نوذا ب توؤمنونه بالله وورسوې ایمان وړی داسوپله باې دومره اهمو ضرري خبره چې ال الب د خبرې را وړه توؤمنونه بالله تا ایمان وړی پله باې ووررسولي الغ په پ غمبر هغه تجارت خوړیته او حاصل شوي چې دا تاسو پالله په پې غمبر ایمان را ایا یقین نکله مذاه تجارت کنا و دوم روکه چې بده باندې اوس الله او جهاد کوي تاسو بل او د الله کې بیا مالکم وانفسکم خپل مالونو سره خپل نفسونو سره دا لیکم خیرلکم دا ورځ تاسو د پارا ان کونه د علمون کې چې تاسو په وي گئے نو د دنیا دغه معمولې ګټیو دا فیده دل دیر اوال را ویلیلی چیز اوال را سخبتی پوشه ان کندم تعلمون یاغفر لکم ذنوبکم و ببخی تاستا گنا اونس داسو و ادخلکم اداخل بکی تاسو لر جنتن جنتن تا تجریمن تاحتها الانحار چبئی گبلا دا داگین نهرنا و مساکن طیبتا فی جنت عدن او غصینا عمدا و جنتنود امیشوالی پاگه لوی لو جنتو نو دا میشوالی که چه اغا باغو ندی خیستا ده هر قسم مهو دا اغای پا میانز که بیا کورو ندی اداس زیو ندیر ما زیده اخکاری چه چاپی رتی باغوی او میانز که دنگ دنگ مانه اخکاری جنت هم دا سدی ومساکی نتویی با هم داو خیستا زیو ندیر اغا دی پتی جنت ذلک الفوز العظیم دا کامیابی دی لوی دا لوی کامیابی بیرته بنده د هزار نه بچ نو د کامیابی دا تجارت ولې نه کوي دا خدای اخرت خواږي ان نعمتون الله بطاصل دنیا کې اندر کې واخرات احبونها ان نور نعمتون چې تاسو مینا محبت کوي سره نصر من الله او فتح امداد طرف طرفت اللانا او فتح دنیز دی اللہ بتوصر امدادو کی غالب بام کی فتح بدر لدر کی کامیابی بدر لدر کی در دنیا غنی امدش و بس شر المؤمنین از زیر ورکا مؤمنانو لا چه دادان لیو مستقل نوان دی چه مؤمنانو لا دزیر ورکا با دی خبر دار نو بس دام یولوی انعام دی زکا چه نفسیاتی تا ورد خلقو دا تاثری چې کله ووري چې پلانې ملک هغه غلا و او کلا حقيقي خوش نو سره نو کله چې پیغمبر زیر ورکی هغه خوش بلکل نه جتا زوال الله فتح بدر کی نصرت بدر کی نو بده به خوشاله نش ملمن جهاد روان نکنه دوشان دریم خداد ذکر کی او باندې کومه دا تعلیم ده چې جاهدو مثل الحواریین دا هغه خبرهسته خلکو په شان ده چې jihad وکړي دا ترغیب دی jihad ته او باهادری او تشجیه یا ایه الذین آمنوا ایمانو علیه کو نو انصار الله شهداسو مددګاران الله الله ویما امداد وکړي سمر قوات و نوال ازاد ده نو ده امداد کورو ده پار مومنانو تصله وی دی که سمد لد ده راشه زماد ده دن زماد ده پیغمبر امدادو که دسر عملگری شه ستاسو با سمر امدادی امداد با لانکوی اتاسو با لانس پخوضوی پاسای با نو نور با کسنشت غزان لبا خیر و لٹووی فتح با درکی نصرت بدر درکی جنت با درکی اغوناونه بدر الله لركي نختل زبان الله مخيرنه لټاوې انصار الله كما قال ايص ابن مريم سمجويلو عيسى عليه السلام زيده مريم عليها السلام للحواريين حواريين اتا حق برس تو خلقتا من انصاري الى الله سوق بمदतگار زمان چلا تو دريږي من انصاري دکونو انصار الله معنی وکړه من انصاری سوبې زمام مدد غارن سپې هم باندې ز استاده ساز وبشن باندې نماز را 보도록ه لله د الله د جنده پارا چاغه د خلقو بلو قال الحواریون و اي اغخط برستو خلقو چاګه کمزور خلقو هو به ایمان کې مضبوطو نحنو انصار الله منغا انصار, انصار الله يا عقد الدين مدد كارانيو يا غض الدين قربانيو نحن انصار الله بحر دوار كده حق باروست مالغريوي نبي عليه الصلاه والسلام چكالم صلو وكلا نوغل الاهاس مالغري و لكلا چداه انهم اد انصارو گردو او داغو مالگرو چ مهاجرينو بكل قربان هر سی پاگی بانده قربان کلو نگو را دا غیم شانده دا غیم دا چه نمیدو انصارو گرزد فا آمدت من بنی اسرائیل پس ایمان رو لو یادلی دا بنی اسرائیلو نا وکفرد طائفه او کپرو کو بلی دلی دعوت اصرخ کارک یادلی ایمان رو لو شو ابلی کپرو کو نداغی دوارو منسک جهاد شروع شو مست <مشتو> غریبان سیو بل سارا فایدن الذین آمنو پس مضبوط کموږه آډل چمو مینانو فایدن مضبوط کړل موږه آکل کو چمو ایمان راوړل او علی ادوہم دا دشمنانو خپل باندی کوم یہود چې خلاف کو ناریوم کمزورې کړل او کم نصارا شریف الرسول علیہ السلام په دین باندې نکلو فاس دا غنه او حقبرست نوغیلام غنه بارکلا اغم کامیاب پرل باغ خپل دور کیوم پا دشمن دشمن او دشمن خپل باندې فاصبحو ظاهرین پس اوگر زید الغالبه خپل دښمن باندې اورستو دور کې بیا چکل په اخری پیغمبري ایمان ورو او سلام علیکم رسول نو محمد علیه الابرکلا اغه نور کمزورې کله واصبحو ظاهرې نو سورته کې د rhetoric تبات او هغه کې ترغيبات د مبارد جهاد سورته الجماع نزول کې پس د صورت الصفنا مخ کې انواع او جهاد ته د شو مخ کې جهاد ته ترغيب ذکر شو نو دلته کې ترغيب ذکر کړي انصاف ته شمالو لګوي زکه جهاد خو به د مال خرج نه کیګنه مخ کې کی دعوه ذکر شو نو د صورت کې نصاب ذکر کې صداوت کې بتصره خلقته یا مخ کې بیان د توحید شو فسبح حسره دلته کې ذکر کې یو سبح حسره ابتداء دلته په توحید سره کې صورت ترغيب ال الانفاق چه مال خرج که کسا با محنتو که حلال او مال اولا گوی دا اللہ پا دین بانده از دا جرده منکرینو در اطالتا معلدینو دا جردین نمخ او دا وشانتی بیان دا مباحالی دی او تشجیع دا ترغیب جہاد تاری مومنانو او ذکر کې د صلات الجماع د تنظیم د جهاد د پاره چې داسې یو شوه اتفاق پیدا کړي په لوري کې او حکم کې باخر کې په تجارت او بقا سب سره چې داګې نه صحیح خرچ وکړي به کې بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض پاکي بیانې الله الا الا او ش کې او وصو ته پس مکو کیری بیان د توحید یصبیح ال ملک القدوس اغه ذات نه باقی بانی چې هغه مالک دی او پاک دی ظاهر عیب نه العزیز الحکیم ذو رورد حکمت نو ال دی دا صفات او موصوفه هغه مرکز کرشه الله هغه مجرور بلا منصوبه ل لله نو دی وهجه صفات هون د خپل موصوف تابع یی کی نو <coughs> no, ذکر آگلی <coughs> الملیکی دا بیان د توحید <coughs> روست و صداقت ذکر کی دو رسالت هو الَّذی اللَّهَ وَزَابْتِ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا چوی لے گو پامیانو کے پیغمبر منہم داغی دو جنسنا امیان داس قوم ده عرب چلی کل لستل ور لنو ورزی که دینو پا کسر دیر کام کوز ده علم و هنر ور سر نشتا داگی ناپوی و جهالت اغبیل کل یا مثال در خلق ده پاره نمونه ده دین نپیجنی پل رب نپیجنی پیغمبر نپیجنی بس تور پیجنی وی نپیجنی جنگ جگر پیجنی اجا اللہ برا حمو کن نو باغی کې پیغمبر پیدا کړ د هغه څنګه چې موسی علی السلام د پیروین په کور کې لوي کړو نو توغور په دې نه په خلکو کې پیغمبر پیدا کو سره دا هغه د سختو او تکلیفونو الله د عبادت کو او دینه اورا څو ګړټ کوټه او هغه امیانو دا دغه خلق پیدا کو چې دنیا د په معیار او نمونه وغوړځیدل خو په څو وغوړځیدل دې تاسو سوچ کوای نو د پیغمبر سره خبره او ده <تصفيق> اغا دسويلو يتلو عليهم ايات لولي بذي بن ياذن الله ويزكيهم او يقيد ويعلمهم الكتاب والحكمه تعاليم وركيده للقران والسنه وين كانوا من قبل لفي ضلال مبين او يقين جودي ما كانوا دين قاموا غمره ياكارك تشقران نور اغا دعوه بامر نو خدكم راهو ني <تصفيق> يهو <تصفيق> بداه نعم نعم نوټو چې پی پیغامدارولو ورک واخرینه مینهم او نور خلق دې دي دينا لم حی الحق بهم چې نو دیو سشي دي دی سره نو ګور دا, دا, دا کی د پارند پیغمبرولو لګ او اخرینه مینهم څنګه چې پامنه ګرول لګ نو دته دي رسنو خلق کيمراو لګ دک پیغمبر دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسنو د پارام دې اخرینه مینهم روم، فارس، او چاپیرہ ممالک، ہندوستان پوری، دے ټول لے دا پیغمبر رہ لے بلکې ټول ٹولی دنیا لے، وآخرین امنہ ہم، سمرہ پوری جرازی، تر قیامت پوری، دا آگے ٹول دا پارے، ان دا پیغمبر رہ لے گو، سمرہ تر قیامت پوری مخلوق، او دا داغ قوم اميانو اولادو نسلو یا دا دین علاوه نور قومونا ناقی كيرو لگه دا پیغمبر و آخرين من او نور و خلقو كي دا دین انه دا پارا دا نور و خلقو من هم چاقام دا دین دی دي دا سن خبره زن نور خلقو تک دا شتا چا دا دا پارا دا پیغمبر نبوات یقین ده و من هم او چا دام د دا دی دي نور خلقو عرب دا عربو نا نده دل تسن دا سه وي دا زک چدې د دین سره به اسلامي رور ولي په اسلامي رور وله او په دینداري کې د دین لري څنګه چې دی دین خدمتو کو نو داسه ریبه د دین خدمت کې څنګه چې د جهل نه روتل د علم تا دکو پرنه رڼا د ایمان تا نو درشانته رڼا خلق به امددي په لار رواني په دې په سبب یو کوي دی بوله نمونه یې تمنه مې او په زړه یې وکړ اغه حدیث جناب رسول الله د ابو سوش نه هغه د سلیماني فارسي رد الله و بشاباندې غزار ور کوي د بول چې رد اولاد نه پیدا کی او کسوریا درځه دین زړان دین اغي بیره کو زی جلال الدین سیوتی رحمهم الله و غیره دا تسلیم کړه او من له دا چې د حدیث مسند امام ابو حنیفه رحمه الله نعمان بن صعبت جاگستن دین خدمتوکو ناغخو عرب نو او بیام اللہ رب العزت اگی دین مرتبه تورسل و دین دارے و علم تاب دارے در دا قرآن و سنت کی اگی بالکل در عرب نیسا بیگا لما ایل حقو بیم جن دی اوزشو بیدی سرا و هو العزیز الحکیم اگل لا ضرور حکمتنو آلده ذالک فضل اللہ يؤدیه من دا فضل العاده ورکیدل راځته جوغواړي سمره اځي مسلمان پیغمبر د الله دا, دا لوی فضل نه دی لورکو دا شان د فضل له سنت او طریقه هغه چاته لنسب کړي ځای او غو غواړي والله حضور فضل, فضل العظیم الله مالک د فضل وی دی مؤمنانو ته تنبیهات ذکر کړي چیاو د علماو فرایص په جون کې هغه د ریجه د قران او حديث خدمت بکی د مصایلو د دین خدمت بکی په جنکی اوګل جریده فر از ادا نکړل نبی اوله زجر ورکیخه زجر ما وړه دینو د دین تا مدلل دینه مثال د خلقو حمل التوراته جوار کړو شاویده توراته ازموري او تاوال شو چرته به حق ادا کړو خیال به ساته ثم لم يحملها به چت و این اغسطو حق ادانکو که مسلی الحماری بشان دخرا ده مسالی دخرا ده یحملو اسپارا چوچطی بار لرا او فسرین زکر کوي چې خر باند قیمتی کتابو بار شوي دي ولی اغا پا دی پوئی کچه ما باند دمرا قیمتی سوز پروت تی خبر بی ٹک د بار پی پروت تی خو اغا نظر گردی چا پیرا او چا تشنوا خبس ایک کئی اغبار سکی اغمانیک جواهرات پراتدی غابدشین کی په داراک کی ګرځي دغشان دغه علماء دي چې ډیر علم کو ډیر کتابونو او سرات پراتدي خو یار دنیا دی یا غفلت ته د دین نه سره ده په او د هغه قدر نه کی لکه يهود توقورا کتابونو مو سره ډیرو علماء مو او بیا هم د خپل دین خدمت نه کو ناګه در شان ته رسول زدیدل شو نو مثال ولا قران ذکر کوم چې بس مثال ده خر دینو چاغه باندې قیمتي کتابونه بار شوي سفیدت ناخلی اخلي سبويږي نه داږي په قدر یا هغه خر بده مان ليو کې فاخرو چې را وګورایم آتا سمره قیمتي کتابونه باندې پراتی دي سمره کولې بار دی او سمره وشان ميره چذګر زما وګور کتابونه باندې پراتی دي یلا د دې خبره ده داغه هغه په اړه په خبره کېدې نشو کېدې نو علم کبه ډیر په خبره کوي چې ما سره لوي لري پریزیدا ډیر کیته غوړه پراتی دي پلانې دمر دمر صافه مطالعه کوي ولې هغه د دین خدمات نه کوي اده به د قازان نه چليږي نو اس پیدا نه کوي از د په بوج دي چا په دبانې پروت څنګه هر باندې هغه بوجي نور دار نه ناکاره مثال ذکر کولې هغه خلق نه کارلې بي سما سال القوم الذين ډېر بعدي مثال د قوم هغه خلقو کذبوا بیاات الله تجذيبوا کو دایات الله والله لا يهدل قوم الظالمين الله هديت نکي قوم ظالمانوتا کله <تصفيق> <تصفيق> چې زموارد ادا نه کړه نه تبرسوي نوس دارې انتها کي یوهۍ د حالې ځکه کتابونه په ځان بار کړی او بل خو یې فقرت او ګورې يهوود وداوي چې جنت ته به ول سوګنه دي مونږ او مرتبه کې زمونږ نه سو غواړی نشته مونږ له لاس ډېر نه وس دی دا غو او دوستانیو دا وی به کولې نو کونان أغيله زور نه ورکیخه او اعلان ورته کید مبا علي چې بصره میدان ته شي چې دومره نیکاني دومره اوچتې بیا ته دنیا کې څه کوي زايغا قولني نعمت لولا زاي قول يا ايها الذين هادو وايا خلق يهوديان اي واور ته خلقو يهوديان ان زعمتم كجردا زغمن كوي انكم اولياء لله ته تاسو دوستاني د پاره الله من دون الناس او د خلقنا ندلته دنیا کې څه کوي خپل سروم واخله ولم راوي دي فدمن الموت اعزوكه د مارګو انکل دم صادقين كه تاسو بیا دنيا کې تاسو څه کوي د هغه ته ویلو ښا څرازه چې مباهله وکول وکم له کولې شو مباهله ته تقول شو غل یاري دن کې ډار پکو ابل زړه کې پوي د چموږه د ورځې دا نو کې وها چېګه نو ټول بتاباشیو برباد شي بوکاله کسنځه باکاله کې تشو ولایا تمننو نو ابدم بما قدمت ايديهم چرد ارضونه کې د مرغ هميشه و سبب دا عمل جمع کې کړي وی لا سن ددي والله عليم بالظالمين الله په ولې بحال داسه ظالمانو هغه د خپل چالو بو کې معلومه هغه مرګ وړي ځان دنیا په دي سيزونه کمړه تان له لیکم حريستي أغيسكي أخيرت واردي ولا يتمنونه أبدا أبو جهل مويله كنه ومطاكي شهرما كده پیغمبر لدي بيت الله لكن زبدت تقلیف رسوما خببو لغتم بو سرط باند لاس خبر اكو ناغي موكا كم نبي علی السلام مويله شكده ده حرکت کروه نخبال لدي دلو تس رس چل كده نو يهودم کدير آواتي وي ميدان تا نبياو پا بن پوشي <تحدث> قل إن الموت الذي تفرون منه هو يقنا مرق هاجت تأسو تختلاغينا فإنه ملاقيكم تسيقنا <تحدث> <سؤال> <تحدث> <تحدث> <تصفيق> دي مخل رازي تأسلا تجد تختصمنا دور وتزان ورنز ديكي نستعى تختصف عدكي لغطول قوال ديتو الترغيب جهات التشجيع للمجاهدين تستعى غدا خبر لهم تاسو مرګ نه تاخته یې او يهود اغي مرګ نه ډيري ايږي صحابه بالکل مرګ نه نهاريدل او الفاظ بيداس وي د جنگ په موقع کې چې دا اغينه پته لګید چې دې مرته خوشاله دي غدن نلقل احبتا محمدن وحزبہ نو په سباځ خپل دوستانو سره ملاوي چپی غمبر دیو داگو دا دا یا حب ذل جنتو وقت رابوها طیبتن و باردن شرابوها سمرخ استجنت تواح اوغیت نزده که دل اوورت لل چڈیر خوشبویا دیعونده دی او داگی سکلو بڑی ریخی مخوغیت تلوارکو حبیبن جا اعلافاقه اوویلو غالبن علیر دل عنہو یابو نیعا لا یبالی ابوک سقطت علی الموت ام سقطت علیہ الموت بچی استا بلر دا پروانه کی کدی په مرگ باندې واره کوي واره په یوځه او ک مرگ په د باندې راغی غاریوبه مختیش اګدازه صحابه اوخه اګه مرگ نه اره مرگ باغی په علی بسنه اګه مرگ په څه ګرځیدل د جهاد او میدانونو کې په غرونو کې په زنګلونو کې ورن نوته ور شهادت کوته چې کمزه بهینو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سمرف اخر کې بیا خپاو چې ګورمنګ دمر چې اذنا کول نو صادق بن اسو אביدا سمرق دې ادا به ویژه بوز دلان او سترګې نشو دي ګوري چې خالد سمرا جنگې دلې په جنگ کې نه هټوري ماتوله ان نه نه پو بسترا باندې مري نو پاګه مرګ چه خوشاله چې خلق اگې ده پر سوال کې چې ګټره ده بخپل دا مرگ نه ده خپل کټ په زبان کې ټول دا سره فخر مرگ کول دي ان ده پیدي دي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ارمان کول ویلو لو دیتو انی اوقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل زمادارې راوخه ده جزو د الله بلار کې قتل کول شه بیا جون ده شم بیا قتل شم دارلم زرایکه مؤمن به مرگ نه یې ریګه او يهودي ته و تفرون من اجته مندوي ته تاغي ثم ردونا بیا بتا سو عباس کله شه الا عالم الغيب والشهاده اغذا تا جبوري بغي بو برخارو پيو نبيو کوم خبر وكي تاسو بما كنتم تعملون طاع عمل چ تاسو کو او ز داغي دعوت د دا بیان وخت ذکر کي ښه چې علما او فرائض دي كونكي نسبه حالي كما صلحيمار اين ده حي صدر مباهله دهشان وقتي نغا واخي يا ايها الذين امنوا ايمان ولو اذا نودي للصلاه كل جوازك لي شيء اذانك لي شيء دبار ده وقت منص يوم الجمعه فرصد جمعه كي فاسعوا الى ذكر الله تلواره ذكر الله تا وذر البائع او بريده تجارته <تصفيق> وقتي رصد الجميع او نصيحته بيع مؤمنانو توی مخکې د یهودو ذکر او دلته کې د مازه خبر راغله نو ګوره ورځ د جماعي ذکر کې د پاره د تنظیم د جهاد چې څنګه په جماګه تاسو رايوځی او ترغیب او موری در جهاد نوځه جهاد له څنګه چې تاسو دلته کې جمعې ورځ سمرا په کسرت او شوق سر راځی نو داو شانتره جهاد ته پاره راځمشه یا یهود تاسو چې د دین په نورو کارونو کې سره د پوهې ډېر سوستو ډېر بیکارو لکه مثال یې ذکر شو ځخر باندې بار پروت دي کتابونه نو یوه سره د علم او پوهې بیا هم داسې چې په دین کې سوستي کوله څخیر نه سات نو د نن تک روز د جمعې یادي چې په دې کې ورتا څو کوتاي او سوستيونه چې دا ډېر اهم موسته او خیال ساتل پکار دی یا ایو الذین آمنوا خطاب دی دته وی عام مخصوص منه الباع خطاب عام ده خصوصته بعض دی کنه مخصوص شی ویژه تلک مسافر شو یا مریض شو هغه باندې غونښت کنه ذمیمه موس نو ګور اخی ته خطاب دی اذانو دی یا کله جواز کلی شی کله اذانو کلی دی للصلاه د بارد منزو د وخت د منزو میوم الجمعاده په روز د جمعې کې د جمعائی پا روز د دو ازانه کیگی اصل ازان دا رستانی ریچ دا امام مخته کیگی الازم دیرچ دا اغا سره اولاده رستو درگا آغا زیکی اولا اغا خلقو تا خبر رسول لکنه که سوگ زیفه زیساری چرا کی بس دیبر دی امام پا که بره اولاده اداز خونگرنی ولی سلازم خونده دی رستو درگا بہتر خدا را چاکوی و مخامک نو دا اصل بانده درم بی او دا اوس چې اولنی باندې ویل شي نو د اصل کې دوین د ابو دره عثمان رضی الله عنه په دور کې بیا د صحابهو په اجماع سره مقرر شو ضرورت د وجه د صحابهو په اجماع سره نو د اولنی باندې بار کی چوکړانو مجید خبره کی فصعو ال ذکر الله الله ذکر ترامنده کې انه چا چا کو ذره اهتمامو کې نو دا معنا چې تمنډیو ها چې ګنه بس رامندکی درس بابا جوړشنا اهتمامو کا تلوارو کا داغه مناسب چسدی وصول د وختو کا جاوې پا کې واچوا خوشبوئی ولاګوا او مسواق ار طریقه ورکا بیا راشه د وخت کینا منځله دی پسال کې اشاره ترڅا داولي زکه د جمعې مون څه بیان شکو لیکنه قبل منز غدا یو جمعنه بل نه بو کې ها یو ځای کېو شه بل جمع خود جمعه ای مسجد او نه نو دا جماعت بیان شکو لري دوږم هم کې دي چې درم هو دو جمعې د غونې شي کې دي کنه نور مونږ نه وایو نو ځکه دې دې تمام کړي فصاو ال ذکر لله او ذکر معنا د ده و اسا سره یا خطبه دا چې غل عظیم دی او ری دل خاموش ب کې نه وذر البيع نو دا اذان چې کم ده امام وړاندې ویلی شي دا دین روستو بیا تجارت کول دا بالکل حرام دی او منع دی نو دا خوب قطعوی دلائل و سره ثابت دی او دا اولانی ازان چه اغا دوی موکنه اول که ویلی شی نو دا اغین روستو دا دنیا تجارتو نه دام دا مندی حرام دی و دلائل قطعوی سره نه زنی سره نو دا اول ازان چه اغا درطیب کی روستانی دی دا اغین روستو چه سړی ساری اخو بلکل مجرم و گناهگار ده او چه ازان شروع شده روڈه واخلی یا بلسو ویر ازم پلانی ده گوٹ که اغیل ازام ده سالگوار ده اموز تی پاتشی نو ده گناهگار نده قدید اگه کار و کسب و دا گت حرام نشوا وزر البایو قرآن وی پرید اتجارت نظر جمعه در وز دیر احتمام ده او زکعه در جمعه لی اجتماع جهالهغه پیغامنده راځم کې غړي رضيات نورم خپل په مختلف شته وعليكم خير الله لكم دا غرض تاسو ته ان كنتم تعلمون کجره تاسو پوي گئے پیدا قضيه الصلاه كلاچه ادا شي منزه فين في الارض نو ګرځه خارشه پزمکه کې خارشه من فضل الله उलटاوي ده فضل اللهنا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَيَذْكُرْهُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ لَكُنْتُمْ تُفْلِحُونَ ده په راي تاسو کامیاب شې چې موږ بورې شو نبياب نه کيني اکثر خلک دکانونه بن کمهمل چېراباس قرآن وی چې موږ دېو کونو خور شاپه سم او د الله فضل الټاوا دې آیات کې رد په چه اغیبا خپل اقبل تعظیم پا روز مکمل چوٹی کلو دا طول تجارت تو قرآن وی تاست داگی خلاب اوکی تاست او دا طول امو چوٹی کموی چه منزم کنسا پناستی زلال شکن اوی داگی که دیر اصار ده فیده ده وچه داو داگی دا پار نبی الاسلام دعاگان خولوی ویلیو اللهم انی عجبتو دعوتک وصلیتو فریضتک وانکشرتو کما امرتنی فرزقنی من فض وائن تا خیرالرازقين اللهم استدعاءات قبول كنو ران مزه اوکو ستا حکم مبيام امنو نو روتما تجارت طرفه نو مال دخل فضل نخرز قرقي هتا بهتر رزق, رزق وركون کي پکارد جديد او اسل زد کي وي نا اګه چوتا پنجابيان د ځان ذکرونه جو د آګا چې دې سرکار مبارک کيږي خپل له تورنګ له اندازي رازي اسو ګولنه موله خپل کو خرسي او بل خو به بده باندې کاروبار خکېږي چې دا ځانته ذکر جوړکه په صورتونو کې تحریف کړي الله هو الله احد کې څنګه تحریف کړي صالح پاس پرزا دا ذکر دی یادا ته کاروبار نه پارا نافع ګرځې دي چې تحریف وکړي قران کې ظالمان چې کما دعا پیغمبر خولې دا اغوایا یا دی ویلو من دخل سوقم من الاصاق سوچه او بازار تللو او دغه کلمه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير نو وی له دده پارا زر زر نیکه دي کليشي الف الف حسنه او دده د پارا زر زر ګناهونه معفو کونشي نو د دې بازار تڅه لریڅ نن دارل کڅه کار کڅه تجارت بکی څو بکی کنه نو دا خو اجازه ته چتا سو ګرځه او لال شه مهنت او کسب وکه په بازارونو کې چې هغه تر از ختم شې د خلق د څنګه انبیاء تجارتونه نو تاسو مو کې کار د هغه umat یانې نو مازه پسې قریدل اگر دیدل دا پکار دی کار که کا سب کول وړ کلیګی ګډی ورځ په عمل راش د الله په زړه لټه اذکر الله کثیران ایا دا وی الله لره ډیر مجاهد ذکر کړی رحمه الله چې او څلې نشګردې دې د زاکرینونه الله لره په یادول سره تر دې چیات کی اللہ لر قائماً وقاعداً ومرتجعاً چکولیارنو دا اللہ ذکر کی ناس تینو دا ذکر کی او در اے والدنو دا اللہ ذکر کی انا باتی عمل کولیشی باتی آیات بانی واذکروا اللہ کثیرا دعال لکم تفلحون لرپارا جدا سکامیاب شای ویدا راؤ تجارتاً اکلا چیوینی دا خلق تجارتو او لہوان یا ستما شوینی انفضو ایلیها نو دیو ورغن شیغیتا خوار ورشی دی جماعت نفتا ده خوانا اولاد شیغیتا مردی که و ترکو کقا او پریزی تالر اولار امام چو خطبالو لینو اولار بای کنا نبی علیہ سلام خطبالو استا او مدینه که ده قحط سراتو نو خوراک و غلقا موا دقی دوران کې او قابلر او رسوی دا او غتم بلیوکا گو او خلقو چې आवाज وری ده نموز پځې شو منډې کړې طبيعت ته انسان عجيبه لري طبيعت وی غالب د کنه ادب باندې خود دې نه صحابه کرام مستثناو پاغي باندې ادب او محبت د پیغمبر غالبو دا کوته منافقانو غيب تدا کړو ومنډې کړې اذ هغه نرسته بیا بالکل صحابو کې سره د پاسې ده پاغي ادب غالبو نو بادشاہ او وزیر مقابله شو چې ار ادب غالب دی او کنه طبيعت غالب دي نو وزیر وایي چې طبيعت غالب دي او بادشاہ وایي نه ادب غالب دي دې کتابونو کې څه واقع ذکر کړلای نو بادشاہ وایي زه تا ته هم خپل خبره چې څنګه طبيعت غالب ده ادب غالب دي په شوغاني اورل قطار باندې او لاس وکولم باندې ور کړو خاستخاريدل ولې ولالو ماشاالله حضرت یو دي دي دا څنګه لذي ما پادپ ساتنی دی اته کلی زما نو at galib de wazir mohlat go ta jama de aurat mohlat raka bala was sira ta ansar hai mang karawalo acha bishogano dre da lo a mang ke pre ho do acha khursan jor aga bate mate khabal khalani lizde wa خو صحابه کرام چو تعالی باندې ادب د پیغمبر غاليبو دا خو اول وختو ابتداء منا وقانو کړي و نو کله چې आवाज شو نغاراو شو نو خلک ورمنډه کړي او باصري نو کېدی شپدي خیالو چې زمونږ زرغون دی او سودا کو یا قابلیت ولېثار کو خبر بوته کو بیا حضرت مسکو خدا خبر الله تبارک و تعالی وکړي ولی پیغمبر ولر د خطبه ولې او بل لا چ غيده خطبه د څوګرن لکه عام بیان چي او تقریر چي راي لکه سړي ضرورت لري را دي وی ګردا سه میماس کې غفر واجب ده هغه نه هو پاسیدل نكي بلدا چي د خطبه له وخت نه پاسیدل خپريزه کپاه غو وخت کې خبر خبره قدرې وکړي نو ګور حديسه پاک کې راځي ویلو من تکلم یوم الجماعه والامام یخطب فهوه که مثل الحماری یحمل و اصفارا چه امام خطبه اولی او سړی خبرې کوي نو داس ده لکه خرده و بار کتابونا پی بار شوی ده دو دون دا حال لگه امام با خطبه اولی دی بیو بلتا خوز پسکی مخبراری بلتا ننداری تماشی بیو تگوراو تا توجه سرکینا خطبه او را بلده چه خطبه مینس که او صدی وقت بعض خلک غوی کې لاس او چتی دعا کوي ټیک دا قیمتي واخله دعا خله لاس او جدول پکې نشتا خلک بل زړه لاس داز کې تبعه څه چل نشي دعا غواره لاس او جدول پکې نشي ثابت دا بنه کې نو په خطبه کې خبرې کول تاسو په پنجاب حال نه لړې دي امام خطبه وې سره یو خو ګدان ساني وې دي کتابینه وې یو بډا اړه کې اړه کې خطبه وې اده واه خلکو ته و ګورې کنا نو مسته ور ونیو نقصان دیول <coughs> نه پوکنه نو مؤمنان بهدا څنګه کی و ترا کو قائما جتا ولار پریزی قلم عند الله و ورتا اغه سوچ دی الله من الله وی اغه دی غره دی د دې تماښونو ذکر کی چې د الله وی ذکر کو کی دې شنام دکا ثم بلغه غره یادي چې کوم ډنګې دی ننوم چې د دول سرنا سمرا سامانو نا دی نو اغلا هو دی دو دن نو پسرده مشغولی گی و بادی کی گی داگه دوران که کرام خلافای راشدین دا ټول پا خپل زی مکمل ناستو او دولستان قلی من نبیل سره سر شو نور خلق و تبارا شیرخو بیا برازو یر او سم کشت امام خطبل اولی نو دا داست دا خلق دی چې مصاله بیو ریدیلی دا ورور تکلیف په دغه وخت کې ده اواز شوه چې راشه ورارګنه بیا هو ورې دلیون انداره هو کوسم د خوراکس نه اسه ځنګ بل فرایش نټول خلق ور باروزی دا ولین دا څه چې پزړه کې هغه محبت او درد نشته د دین قافلات کې نه او ايار دا اواز چې د الله سره وی من اللهو و من التجاره ورلید عباس شنو نه تماشونا ال تجارثن والله خير الرازقين الله بهتر رزق ورکون کي داته چې زما زمند نوې لږه نه خدا قطبا وره دل موس کو دا ډېر کې مچي او ګټوي چې یاره زوګي مړه زق الله به رزق زمند اس کړې طبيعته غزای بیا اومومي طالب سپید ذر کی چتا دین پر غول تلاړې لا سوالو کو رزق ده نه الله بهتر رزق ورکون کي سوره المنافقون نزول کي فصله سوره الحجره مخکي نه انفاق زګر وشه دې سورات کي زجر دي بخالا ہوتا بخل کي او زواجر دي منافقان اتا داوره سوره الزجر عل المنافقين زجر منافقان اتا الذين لا ينفقون على اخوانهم چې بخل همو مانه خرج نه کوي ناګي دزور داغشان زمواري زمالدار دا روز ذکر کوي اول روکو کې قبائح دي د منافقان دا غيب بادې او قباحتنا او روز ته ترغيب د انفاق دا او مختصره په صورت کې اوسو خبرې چې منافقان یو به قدرې کې د نبی بل به قدرې کې د دا صحابه داغشان ته به قدرې او بے کې کی دنیامت چاگا مال لے یا پاگی کے نقصانات مختصر سو حب جاہ او دویم حب مال او داگیو تا علاج کی چې ذکر دے دا اللہ رب العزت چی دا زیاد زیاد کوئے او انفاق پلر دا الله کې بسم الله الرحمن الرحیم اذا جا اکا المنافقون کل جراشی تا تا منافقان خلقو قالو ندیوائی مڠا دصلنه عاقد ساتو انك لرسول الله چيقن انت امه كه پيغمبر د اللهي والله يشهد والله يعلم الله پويگي انك لرسوله چيقن انت هغه پيغمبر د غي انك لرسوله سمرا تاكيد دي فدي انكار كيي ن الله وي زپويگي ماذ بكنه کوم چتو د حق پيغمبره والله يشهد اللا جواحي كينال منافقين لكاذبون يقين المنافقا خم خداروجندي سنگ دروجندي <تصفيق> نو غور ہے در ختم شبڑن بے معنی نشہد مناعو کلمون چمون عاقد ساتو دسلنا نو بدی کے دروجندي دسلنے عاقدن اشتھا سر رب کو لبند و يردو کے دپار نور پدی خبر کہ دنری دروجن ان کل رسول الله چت اللہ پیغمبر آو یقینن چ پیغمبرو ودیہ دا روجن مې په لاره شادو کې چې دی موږ د زونه عقیده ساتو د زونه دی دا روجن مې د دې دا بالکل نه نور الله پیغمبر یقینا چې حق دی عليغه پر صالحت کې شک نشتا اتخذو ايمانهم جننه دین ولي کتمنا خپل فصدوا عن سبيل الله نبن سبيل دلاردا الله انا قسم هر مؤمنان او دا ځان کلام جدی باندز خبر راشد عجیب وی کی نظر با قسم مخری خدای منافق سڑی کار دغه خلق بن کړي ده الله دلارینو د دین پجامه کې په خپلون باندې شویل نن مسلمانون د حت اورسته یو خبره به و کی ا جرس ته مقام رسول نبی قاسم مخری باندې دا کړي امان دي ویلي دروغ ووې او چا قوا بیا بلته وي سړی نه تاوت وسلې خبره کړي ودې په دروغه وي او پتا موږ دې دا مسلمان نه انهم سا ما كانوا يعملون یقینا دې چې دې ډېر په عمل چې کې دالېګې انهم امنو دا په دې او چې دې ایمان وروړو ان دې ایمان ښکارکو په غله باندې واست دې خبرو څنګه شادي وي لیدل نه اوس ایمان نه دي ثم قبرو به قبر ښکارکو نه ایمان نو وي وروسته قبر وي قلوبهم نو موهر له غله شادي چې دی ایمان مرستو تا کو بر کو نو مہور لگے په هم لا بقون پر دینه پویږي الله په دین باندې په قران باندې الله په صفاتو په قدرتونو چکه ل زله باندې مہور لگے دو بیا دې کې په ناراضي نوڅو داووي چې رب دانته ګورنو انت به مسلمانېګي اډير وېال आएتام اکلات توينه ديلرا توجبو کاج سامهم نوحير علي بتل اسمع لقالهم نو تبا غوک ده خبرو تا دیتا خاما خواب تا زانتا متوجه کینو چدا کمی غول پسته مزیدار ای چکنی چپری خبره تا بزانتا متوجه کی تا اسمع لقالهم تبا تبا غوک ده کانهم گویا دی وچ لرگی دی ادرول شوی دی والتا خوشبن وچ لرگی درون سرد مصند چې دیوال ته درونه شي وګورا یاد دې وایي چې ونه نزه میو دار لدار کی او گلاب نه دې چې ګلونه نیوي اته تا وګورې درونه دې باغ باغ شي یا میوه تا وګورې نظر دې خوشاله رو شو کېته ها او وینځه سو کوي ور د انا د داز غونش کول وچ لارې یې نه پکې میو نه پکې ګل بلده پخپل بغیر ده سهارین ادری دی نشی درده بولوار که دی والده که انم خوش و بم و سنه ده ستا بی ادری دی والده درده بولوار که منافق سرم دک کشی کدی رقاق بوجود دی ده کدی پخپل و خپو او لرگی ده که داس نی قدره جدتی لحصر که نیاب داس پریوزی یاب داس پریوزی منافق سرم دک کشی ده. تبدل لري اور در او ترسو اگتا ولاړو زمکه کې ډغه لو کناست افلاک دکو ا دخه به خو کړی ولا کې کو دي او چر جهاد مو به بیا رائټینګ کی اول ارګیه دې وتر اوردا لاندې به و نه ویني ګورمه پکې لګي دي کان انهم خوشو بم مسندہ مشته پکې شي لرګیه دې و چر درو ها په یو کار په پیدا راځي هغه ټوګلې کې ورته اړین دي کې نو وي چې مناسب سره د جهنم خرشاک وکړه یا حسبونه کله صيحتنا علیهم وخلق بداوی جرب بدن دمر غلطی نکوه پیدا وکې دی با طاقتوری ا دې به jihad کولی شي قرآن وی مذل دې یا حسبونه کله صيحتنا علیهم ګمان کې دهر یو چرې بخل ځان باندي کيله کوانس کوي د زرشاته ګوري چې مونږ باندې چا سووي ولې رکه به یې بعد خبرې په ټیکړې اسلام جو جو او د مؤمنانو خلاف نو دوی یی گو چې بس خو جوړ پاتهول کېده چا غو نو دوی ارواح په یاره یاره کې دي یا کاواز شنو جوړ ده ټول اورا پیګي چې بیا د جهاد خبره راکړو اوشتوله د وګړو نه بنګار نه وزي يحسبون كل صياحه عليا ګومان کوي د اړيو چرې بخل ځان باندې مطلب ادارې چې دی بوز دلاندی هم العدو و... جديد <تسجد> دشمنان دي د اسلام او د مؤمنانو فحذرهم له ځان ته خطرنا اک دشمن قاتلهم الله ان يفكون حالات دي د لاله الله پاک دي څنګه واړو لشد دین او اذا قيل لهم اكل شوي لشدید <تسجد زمان> تعال راشه سو قوت دمروي چا لکو وصل مو قدر راشه پریزه اسلاو کې يستغفرلکم رسول الله چبا خلانو غوالي صوده پارا رسول الله لو وروسهم نديتاوي اسان دي سرونه خپل سرونه اسان دي دا شپتا کا بور کې ور ايدهم اتبوي دي لالا يصدون تجي به بنديگي بيغمبر له خلانو رازي وهم مستكبرون حجيره تکبر كونکي ډير له تکبر ده پکې راجزي نه کوي خپل غلطینم اپکی چه پیغمبر تا وئی سوا علیہم برابر خبر را بدی باندې استغفرت لهم کتب خنو غلی د دیدار امر لم تستغفر لهم یا تبخنو غلی د دیدار لا یغفر الله لهم چه بخن نکی الہ ان الله لا یعدل قوم الفاسقین یقینا الله هدیت قوم فاسقال ہوتا داز مخیم ذکر شو صورت تاوبا کی چه گورا گورا مخیده لرگی ذکر روکا کنا چوچ لرگی دی نو کاغل تڑیل خاص مانا کې او بوتا همچه نو سا پیدا که اگم نورم خرابیگی دی لکه تبقه نگوالیو که نگوالی فا دی کسا اثر نکیگی دی بانده سا خیر نراز دا غیده اوچه پیدا نور که هم اللذینه اذا اخلاقني يقولون جوي لا تنفقوا على من عند رسول الله خرج مكه يا باچا باندي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا ترضي پوری چدی تاسنشی یوسفر کی ددی خلقو تداخل انصاركن ادم مهاجرین یتن نوخپلو کی جگڑا جوړا شو نا خبر رئیس المنافقين دا رسید عبد الله ناغ و چې بس دا خو دغه چل ل که نه ماه مسا په د خپل کلي کې او تا سر را وستلو ای موله ورکو نو بس خبر ده سم من کل بهکه کوک سپې خوسا تههې که به خوري داس خبرې وکل نو دا خبرې چې ترډې ح پ او بستللو وړي یو دحبي ورې دی قالبن زید بن ارقم او یابل ناغارا نبی علیہ السلام ته و چې دا غشنده خبرو سره خدا مهنس کړی اند تهای کوستانه خانه خبرې کړی نو نبی علیہ السلام دغه وخت عبدالله ابن ابی تاسو ته وکړی جوړ دی قسمونه شور او کله دی پاکه کولې جوړی چې دا غره د مو سره دښمنی لاو ارځای د مو په څیر داسې لګیای ز ماطره باندې لګیو ناغلا کړو هغه واخه خپه ش از خلقه به نظر که سپاکراته چک ورده درسته در او جاو پر روستو آیاتو نراغ با نبیه الاسلام اغراغو تاویستا تو تصدیق اللاوکو ستا رشتی نیوک <تصفح> را خاچه تا رشتی آویده دیده دا دمره بدبخت قامون وی خرج پی کوي چو شي پخپل برده نخوری گیش پی با باسی زیبا وللله خزائنو السماوات والاردو نو جواب خاص اللا لرا خزانی داسمانو دز وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لَكَنْ مُنَافِقَانَ نَبُوِيَ گِي چود خلاف دی دشمنان دی نو دی لئے خورکی او چود دن بند قربان دی و بطنگان دی نو دی لئے خزانی خود ارسا اللہ سر دی اکاو گوانی نو بدی خلق بے بند کی از اخپل بندگان لبے ورکی نو دی با بیا صحا دی یا قولو نا دیوائی نا ایر رجانا کشرمونگوا واپس شو لا يخرجن الأعز من هالأذل خامخا أبباسي دا معزز خلقه دا دينا دي كم زور لراء أذان ته معزز ومؤمنان ته أذل وي جدا كم زور لراء خلق نه دي لفريز نورخا جسن لرش بايد دير دي باباسو ألا بدا مكو دا خبره كوله جواب ولله العزت ورسوله اللّا لراء عزت تي غلبة اداغا پیغمبر دبارا جدا طرف نو نوتا حاصل دا ترجمة و ترجمة و للمؤمنين أدبار دمؤمنانو ولكن المنافقين العالمان لكن المنافقان نبويه خديثانت معزز وي سبق خديري دا غربية قدريكولا او سبق صحابات او بخبل سبقو نمزداخو دکانا سبق صليبا ننور سبق وي دا باكيه داخل او خاص کرده اغي خلقو اغي معزز دي داګه هغه مرتبه او مقام به نه ځایږي د صحابه مبارک دا وي الله وي ما سره عزت ته د عزت خزانه د مال دولت او رزق خزانه او الله سره نه منافقان په هغه تصرف کولی شي کې ير سلو لګي دا قباه ذکر څه تفصیلا جوش مارنه ډیر څه ستل له سپورې ترغیب ذکر کی انفاق ته او بارے کې مؤمنانو ته ترغیب ده چې تاسو وګورئ خپل لشه لكه منافقانو او یا یابکه زجر دې منافقانو ته يا ايه الذين امنوا ايمان وله لا توليهكم اموالكم غافلن كي دا سره مالون استاسو ولا اولادكم او نه اولاد استاسو عن ذكر الله ذكر الله دان دا تم به راغله تاسو وګورئ په مال دولت باندې ذکر نه وانه ګره مخهتله الجمعه کې هو زور نه چدي تجارت ولې ده تماشه ولې ده نه لاله کله چې دا تم بيها تراغله کې نو داغه نفس بیا سفت د صحابه او اغا جو صورت نور کې ذکر شو رجال الله تل هيم تجارتون ولا بيع عن ذکر الله و اقامه الصلاه بیا غره نو قابل شوی دلته و تا موي چې الله د ذکر نه قابل نشه او ميه فعل ذلك قازو چګي دا کارو قابل شد دینه فولایک هم القاصرون داخل دي تعاونانه پاین وکوم می او خرجو کې دا غمال نه چموږ دلته قبل مین قابل الموت مخکې د دینه جراشي او تاسو تاسو تمارګو ويقول ندي بوای چموږ شنو بیا بو وي چې مرګو تاره نس دی شه دې په باندې پوښي لولا اخرتنی تاول زروس تن إلى عجلین قريبه أغير روې غې نټې ن دیته په دقا ما د خیراونه کړیوو باګې سوالیښين او ب د کاو خلکو نه حجره مم کړی دا مره و چې تمال جمع کوو نوغچته د ح ویلليچ د خیرات نو اوغ تاغ چې بل چا د خیرات کو تا به را چې قو دی ا دا بهته درېږې نو اوس ګاردي. پدی خلقو زیان چه ما تیز سرون پرکلی تا پیلی خیرات دونو لکه دو دا خبری کولی اونس شپک پلی پیر راگلا او مره اوخت نیدن دیسوی چه ولی درستو نکلی اما با خیراتو نکلی و از دباد نیکانو خلقو نو او کن تا خو با دنیا رنگ کلی و گور دا سیگه نخوا چه و سڑی بیماری تو نو پسې ارا واخلی دا بنګ نه یاد بل دینا داولې یرا بیمار ده نو خیرات ته خیال خیرات کی نو چې بیا له خوشی طبیعت ټکشي نو بیا وي زیاړ خیرات پته طبیعت کو پدیو سو وای اخره یا سواخله بیا بشه وګورو تا نو دک حال بیا دې منابقان وک نو اوس به مونږ دروست نو کلو کورسته کړو بیا په کنه فصدقوا واکم من الصالحين نوی زبا خیراتو کما زبا دنیکانو خلقو نشما حجنا جا زمرا مال دولت چیتا سرش پیتاو اتیاو یا کالو نو دیکی تائیسو نکلو اوستو منا نیکیگی ولیو اخیر اللہ نفسا چلی نرستو کی اللہ پاکیو نفس لرا اذا جا اجلوها کلش راشی نیٹا داغو واللہ خبیرون بمات عملون اللہ خبردار دیستاسو تعملونو نخبل عمل کې اخلاص پیدا کے ادوست نظام تیار که بیاگ ورائق وقتی بطاستیام قاملاوی که یعنی صورت و تغابن نزول که پر پس ده صورت و تحریم نوی مخ که ذکر شو اجمالا نو دی صورت که داغی تفصیلاً ذکر که یا مخ که زجر و اعراض کون کتا او بیقدری کون کتا نو دی صورت که ترغیب ذکر کن نو دی صورت که ذکر کنی توحید تا او دا به شان ته عاد رسولتا jihad او نفاق مخ ته ذکر شو ندلته اسباب د مقاصد او کی ته د سده بار دا jihad او infaq کیږي داو د صورت اسباب د مقاصد او اربع او چې توحید رسالت ته او قران دی علاقات د کتاب او ایمان به الاخرت صورت کې دوه یې أول عزة التوحيد كانت دلائلنا إثبات التوحيد أثبات رسالة أثبات قيامت وعلى الله عليه الصداقات القرآن إثبات الغيقية وفي تخويف الدنيا هي ذجرة منكرية رسالتها بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض باقی بیان الله د پارا غزو اج باسمانو کړي او آواز شپزمو کو کړي لهول ملک او داغه د پارا با شیدا ولهل حمد او داغه د پارا حمدن علي او هو علا کل شاين قدير اغبار يوشمان دي قادر دي چې پیدا کړې تاسو سمرلوینه نعمت در باندې کړې اول دلیل عقلي نو پکاره او تاسو شکریا جا کړو کنه حكمه منلي ن شکریا ومنه کړنه ګورو تا امن انکم کافرون و امن انکم مؤمن نستازنا سو کافر دی اوستازنا سو مؤمن مؤمن رستکو چې دا کومه کوم لیکنه دنیا چ گورنه ده کافر نه ډکله تومره نه ملک کې نو امومن انانم پاکستان والله بما تعملون بصير الا اساس بعملون باندي جن کې دین دلیل عقلی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړل د اسمانو سمکا برحصر توحید سره او سره اده اثبات د حق ده پاره وصور اکم اتاوله شکلو نذر کرده فا احسن صور اکم نخيست کرده شکلو نستاسو ویلیه المصیر اوغطا بواپس کی گئی تدا موه جزو در خيست پیدا شیمانو گرزو بطول مرد دنیا کیا نستا پده خيست که بینقلاب رازی اوغخری انجام اصده اللہ تورتلل پیدا شیم کرده اوغطا ورتللم دی ویلیه المصیر شکل صورت سار سار او صورت سارا سارا د خپل اخلاق او د اعمالو خاصم پیدا کا کنه او درې یالم ما فی السماوات والارض او ییګی باغاسو چې باسمانونو کې دی اوس موږ کو کې و یالم ما د سرون و ما تعلنون او ییګی باغاسو چې تاسو پټ کوئ او کارې کوئ کو پټ کوئ کارو چې کارې کوئ والله علیم بادات الصدور الا بودی په حالات د سینو د زړه حال تبستا سو ګوري مخ کې قومونو ته موږ حکم لاږي ضرورت یې كل چپاريك كفر فكم كافون تكر نط بنيستا ایمان درات للاضراغي فك تووم دغشان عن جابه بدلنو علىلا ييعكمين درغلي توستا نب الذي ن بر من قبل خبر دغ خلق <تصفيق> ج كافران و بخوا فذااق بال أمرهم وييس عزاد د خبل کاره لههم عذااب العلمم دي دردناك ذلك بأنهخي لا جااجاقنا كانت تأتيهم رسولهم بالبعيناتو ووو شراط لبعضي دا پیغمبران دا دا واضحة دلائلو فقالو ندیوه ابشرون يهدوننا آیا يوبان دا هدایت کی ممتا بيان کی ممتا فکفرون وکفرون وکفرون وکفرون خفصرين ذكر كي چا دا خبر اقل چا صبح پیغمبر تبشر وي او داوی چا دا صلح كافر مذا بالکل جهل و ناپوی دا قرآن خدا نوی تا دا, دا. دلتا چه کفرو رسالت می انکار کرده نو زکا وی چه اغید دا تحجبو که ابشارون یهدونه نا چه یو بنده بمونتا ره نمائی کهی اگر واتا نا اغید رسالت نا انکارو که فکفرو کفر و کفر و که پا اغید مسلر توحید چه یهدونه نا که اغید کده وکن پیان کده او درې سالتن انکار وکړو خو پرې وکړو وتولاو او وردلته تباوته بداراین نو څنګه دې دیولې د واستګن الله نبه پروايو کړه الله د دینا سمانا الله الله بینیاځه کار کړه د دینه رحمت دې دیوالو رحمت دې دیوالو جتا سو لایق نه دي رحمت دې دیوالو نسویل ورکړو عذاب څه ځای ولا ورکړو دا لا غو چې بنیاو دې وساجات نشتا کنه هم لګې پاک والله غنیون حمید الله به حاجت در دا اثبات او اول توحید در کیس مدلایل ذکر کړو سبح دعوه نو توحید او باګه دلایل نسبات توحید او به اثبات در سالاتو کو چې تاکید رسولهم بالبیات نو دلته اثبات د قیامت پی زا عمللدینا گفرو گمان کی آگا سانچ کافران دی اللی یبعثو چی دی با پورتا نکلیشی انکار کی دا قیامتنا نو جواب کی اس بات دا قیامت کی پا قسم سرا حلف ذکر کی پیتیان دا قیامت قل بلاو ربی او آیوتا آو جوندی با قلیشے قسم دی پر از زمان لتو با عثننا خامقاتا صبح پورتا قلیشے اجوندی با قلیشے ثم لتو بما عملتو بیا خامغه خبر پکله شه باغامل جدا سر کله ودالیک علال الله یثیر و دا کار بالابانده افاندې فامن بالله ورسوله ایمان اوره بالابانه او پیغام برداغو توحید رسالت بیا ذکر وکړه دا هغه بنیادی خبره ده ونور الذی انزلنا او قران هغه باندې چې موږ نازل کړه دا قرآن نه نور خو قرانته ویل کنه دا چته تا بده جون ګډېره خبر نه ښکار تیار وای اچھا قران دی وې نرسب او په جنې چې ګوره دا ګناہ ده تیار به ده بالکل راشیقه نو دا نور د زړه په روحانکی کې صداقت د قران والله بما تعملون خبير الله تاسو به عملونه خبردار دی تفسيرين ذکر کې مخکې و ناقیده ذکر کړ ایمان په الله پیغمبر قران نورست ورپسیوې بما تعملون خبير چې الله تاسو به خبردار دی مطلب دا شو چ دې ایمان سله سره به اعمال په کار وی او کنه ایمان داسه دی چې دغه تصدیق په عمل سره وشي چا وای دا ایمان صحیح دی عمل نه په تلګی کنه نو څنګه چې دغه عقاید دوپاره ذکر وکړو دغه اسباد د قیامتوم کې ودې په ځای اذكار وکړو چې تخوی فراشي چې ګداه سلام او نه منل نو قیامت را راو بیا بس کوي یوم یجمعکم لیومل جامع طاو راځو بک تاسو اګه ورځ د جمع کې دوکه ذالک یو متقابون دار وعده د ګټه او بېداد یو متقابون ورځ دا په او د نقصان د ګټه او بېداد او دنیا کې دچا ګټه لټول بیا به لن ناغوا التخکار شي بالکل مؤمن بغټکړي او کافر با تاوان کړي دا به تخکارې کې یو د تقابون وای ها اته وان کو د کافر د غري نه چکه مزه ولا جوړ کلو په جنت کې هغه ته پاتې شو هميشه د بار غزاب ته داخله شو اما من نه بار غټه و او مې يوم من بالله هغه سوچي مانرلي بللا باندې او عمل صالحا اعملك نيك يكفر عنه سيئات درو کې الله د زنا ګناهونو ددو او يدخل او داخل وګدله را جنتونو دا چې وایي کې بلند داګينا نهرونه خالدين ابدا امه بانتحا ذلك الفوصل عظیم دا کامی عبیدی لوی مومن دا پار کامی عبید پاخرت او کافر چدی والذین کفرو آگسان چه کفر اوکو وکذبو ب آیاتنا دخذیب اوکو زمان دا آیاتنو مقاسد اربعا ایو نمانل چه توحید دی رسالت تی قرآن دی قیامت تی دی دین دی دی دی انکاروکو دا خلق خلاق اصحاب الناری دا خلق ووروالدی هم فی ها خالدون اندی با پدی ورک خالدین فی ها ہمیں شبوی پدی که خالدین فی ها سنگچ در جنتیانو ہمیں شوال دی اگر سرے ابداً ذکر کر خوا لائی خوزان لما قام دی خوزان لامی شوال دی آو کافر چی دی خالدین فی ها اندی با امپاریکی یا مخ کیا و ذل زکر کن ردیس و ذا سرم دا کشان نکنه نور زینو کی فراغ و به سل مصیره ابا زین ورتلو دی دوی ما هي ذکر کی تاریخ ترغیب دے جہاد تا تعد رسول تا تعد الله تا او تشجيع مومنان تا بہادری ادا و شان تا دی خبرونه د جہاد نه بات نکي او ترغیب انفاق تا فخر کی ما اصحاب من مصیبتن لرسيه سی مصیبات إِنَّ اللَّهَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ بِحُكْمٍ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَجْعَلْ إِيمَانَهُ بَالِغًا يَهْدِ قَلْبَهُ نُوحِدَايَتُهُ بِاللَّهِ صُلْبُهُ لَمَزْبُوتٌ وَمُحْكَمٌ كَجِيمَانِهِ وَسَاطُ أَوْ دَادِهِ وَجَمَادَ دا تَكْلِيفِ رَارَشِنِي بَسَ ذَلِكَ اللَّهُ تَعَالَى كَتَادِ جِهَادِ گه دَگنی پراسی او سړی کېګا ما وَاللَّهُ وآتوا الله وآتوا الرسول حكم منه دى الله او حكم منه دى پیغمبر فإن فا توليتم كشرتاس ووليده أو حكم وعنمنا فا فإنما على رسولنا البلاغ المبين فسيقناً فى پیغمبر زمان بانديره سولي اخكارا دا كم مسألة پیغمبر رسي دنيا هذا كم إذا فارد جهاد وده انفاق حكم ده هذا مر ترغيبات قرآن ذكر كي الله لا إله إلا هو دا مسألة دنه دو عبادت دو عبادت السوق الا له نستعلیق د عبادت سیوا دغنه د عبادت او تعظیم لایق دغنه سیوا هیڅ څوک نشته مگر خاص هغه دې وعلى الله ولي توکل المؤمنون او خاص بلابه با نه بس اعتماد دیو کې مؤمنان دې کې تشجیه د مؤمنان ته تا. چې تاسو توکل به په الله باندېrobi ا د سیرا د بیا فکر دې کپاتې شون نه الله باندې که شادت دیو مونته الله سره ملاقات ته نطول يبقى فکر کی یا ایو الذین امنوا ان من ازواجکم واولادکم یقنا بي دبی بیان واستاسنا الا اولاد استاسنا حذو الکم دشمنا نستاسد پارا فحذرهم نو احتیاط کی ددینا جانتے بچ کے وری تاسب جہاد نپا دی کی یاو اقصنا نبی چه قران مجید شاعره مشوره شاعرہ کنساء ردل عنها هو صلوا على الامام را بارکلو او دې jihad نشته تا ګورما شکرونه به استل چارې پې دډو کې پښودا سونو اولاد jihad هدا و تا قتل هدا شکر یو کې رسپرونه پری وته او چې بیا و تا خبر راغه نو مې شکر یا دا کړ نو بیا تاسو نه نبی چې خپل بچمه شمان به jihad لرا لېګل چدا واخلې نو اغانے ذکر کی ښا دغه شانسطه پار وخت چری په دین باندې مےنی نو فصلی ذکر کی چې خپل یا خپل اولاد او د دین د پاره لیګي چې شهاب الدین زده کی دغه شان د مونږ زده عبادت د پاره دغه عبادت کې د د ایمان او د عمل پران انتظام کې نظر په کی ښا دا اغیادی چې دا روکاوت جوړیږي او باندې د د jihad پلار کې د پلار کې دا عبادت پلار کې نو قران وی عدو ولکم دا سره بارو دښمن نشو چې ته په دموځ نه, نه, نه او ته په قران نه د جهاد نه پاتې شه نو ته دښمن نور ستوي شیطان ستاولې دښمن دی کو ته دې خبرونه دې منه کوي کنه نو دا شندام دښمنه کې راځي و ان دعو کجرتا سو مافي کوي وتصبح او مخ الوي وتغفر او بخنه کوي بسم الله غفور رحیم پس یقینا الله بخنکه رحم و علیم انما اموالکم واولادکم فتنه تصہید خی یقینا مالن تاسو او اولاد تاسو فتنه ده ازمیخ دی فتنه دی توہیخه او دا ازمیخ دی جته بيدا اند دین نه پاتنه شي ادا وجه خلق د عبادتو نه شي د دنیا پکار کې د گورا دا اگه دا پارداخ کارا فتنه دا کنه ازمیخ دا امتحان دا کنه او دا فتنه نیاده دا بوده و دا اگه دا زامنو خذوه وی نابلی که چیتوه وی نتا جنگ مونتشون اگه وی وی اوکنه دا با خواه خلقو وی چه خیر زمانه که بداس خذ رای چه با فتنه هی نابتاس وی دا اگه نیاده دا چه دا دن نفی خلق پاتدگی که نو دا غیا د خاګر کژم دنګیو می والله عنده اجر عظیم الله چره دا غسر اجر دلوي فتح الله ما استعاتهم ترغيبا فقط او یره دا لنګا سمروز تاسو دا کتګي و اسمعوا او ور قران و ديو او استعوذ بالله ورسول وانفقوا خيرلکم او خرچوکه دا ور دا تاسو دا قشح ومنو اگر سو د بچ کلې شته مو خلدا نفس ونه فولائک هم المفلحون بل داخلق قدی کامیاب دي ان تو قرذ الله قرضن حزنه ګچړې قرض ورکه الله قرض خيستا قرض څه معنی ورک کې ویلو دا مطلب دي چې الله لری ورک جهاد کې نو نور موکو کې خدای بل جنبه تم نه ساتي چې ته بیا خلکو ته ګوره چې بیا را چیرې شوکرا ته ګوره چې شارانه دې شکريا ده کې شاباش انا دا غو بني صرف د الله د رضا لپاره یو ځای hội لګوم د چن بکیدا تاسو د پاره ویافره لګوم اببخ مخنه بو کیدا اوستا والله شکورن حلیم الا قدردان دې صبرناکو شکورن قدردان دې ک تعلق مال خرج کو نو به پدیر څه قبول کیخ حلیم ابرد بار دې صبرناک دې نو دا دا غو صفتی اوم دې په اشاره د شمال اوله کړه لګیو کډی کم خلک چمال سره شتاونه لګی نو الله ول فورا سزا نور کیه صحلیم بر بار عالم الغیب والشهد هو دی په غیب او بښکارو چمون ته ثغیب دی یغکار دی الله سايټول باندې عالم نه خبردار دی بل سوک نه غوري ښه په شرک فی العلم العزیز الحکیم زور آور دی حکمت نو الی نو غورا عمل صحیح کای تعذ الله پیغمبرو کای ذکر الله تارسا معلوم دی کارا اوپٹ اجیہادو کئی اغسورہ وردی او احکام طولو منی او حکمتنوال ازادتی اللہ اعلم صورتو طلاقو نزول کے فضل صورتو دہرنا مخی ترغیب ذکر شجیہادتا دیئے صورت کے مقاسد اربع دی چی توحید دی رسالت دی قرآن دی آخرت دی دا مقاسد دی داغه شان ترغیب جهاد تزه شو نو د کے کې امور او انتظامیو ذکر دی چې د خپل قرانه خپل کور سم کې چې ستاسو نه اتفاقی ناراضي ولې چې نه اتفاقی راشي جګړه راشي نو د سر ابوس دلی راشي بیا جهاد نکي بس بیا به تر دینه نخلاسیږي نو اتفاق جوړکه یا مخک مقاصد اربا ذکر شو نو د سورات کې هم د مقاصد اربا او اعاده کې دوپاره ذکر کړی صورت کې دوه حصے دي اوله حصې کې اول تر وو یا امور تنظیمي دي هغه تهذیب الاخلاق او تدبیر منزل کورنادو سمول د پاره اخلاق صحیح کول د لپاره چې اختلاف را شي چې بوز را لري شي پاره کې اوامر ذکر کړئ ديارلس او نواهی ذکر کړئ درې او اول کې خطاب دی پیغمبر تا مراد ته ټولو مته بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اي پیغمبر پاک مراتي خطاب ندا تيبد چه مختص تا پیغمبر پوره قوماتي يا پیغمبر توي تو چ المؤمنين مؤمنانو تويا اذا تلقمن نساء كلتا سو طلاق ور كه وسنان نو طلاق ور کې دي لرا لې عدتهن نو واخده عدته د کې ملابس د عدته دې سرا فطلقوهن دا اول حکم دی چې طلاق ور کې وکمو واخ کې لې عدتهن دا عدته پواخ کې نو ګور یو هو نو مفسرینو په دې باندې اتفاق دي چې طلاق ور کې دي شپه تو هر کې حيز کې باندې ولې تحیض گجات طلاق ورکړ کنه ګناګار دی او دا طلاق طلاق دی دی په ګناګار دی دغشان د توهر په دوران کې چې طلاق ورکړي نو پاره کې به مجامعت نه کړي په توهر کې که کلی او به طلاق ورکړل دام به دات کې راځي ګناګار دی او درې ما خبر ده دا چې طلاق په پیاوځه باندې درې نه کنی کینی پديم ګناګار دی دا بدعي طلاق چپداغه اصولی طهره کې محکدمو جماعتنا او یو یو تلاق کې دې شر دې په kmeans کې کوم روغ شي نه جای تلاق به په یو دې چې ور دا سره مجرم دې ګناهګار دې د دلالم بارک بیا د مفسرین مختلف اقوال دې به تر قول شهور قران نه مولا ذکر کړو د خپل استاد نه چې د عالم د عاقبت ورنه طلاق ور کې چا ملابس وی د عده سره یعنی به او ساته جدا عده تم پرش په دغه دوران کې هغه کې حکمتونه زیات <تصفح> دي کړي شاله روزو کې واپس راشي نو طلاق ورکې دي لره په عده دي یا مخ کې د هغه د عده نه بیا مختلف مذاهب دي خدای معنا آسان ده چا ملابس د عده دي سره واخص ال عده اشمارو کې د عده ته د جمع حکم نه کونارینه او کزنانه نوخ اوس ماره فائدت شماره دی کوم فائدہ د ځنتا سو غابل نه شه دین دا پورا معاملہ دا وتق الله ربکم دریم وای راګه دال ان شر حکم بتقوا باندې ذکر دی صورت کې بزیات د تقوا حکمي علاغي فائدې لا تخرجون مباسیدی لنا دا اول نه من دا مم بو د کورونه دینه ولا يخرجنا العديد نوزي دام نه دا غایب الا اياتین مگر کدی رات لو کی بیواح شتم مبینه او بی حیاه کارا سره چټره ګستاخی او چړکی او تنگلی نبی نو او باه سایبانا دیو بډا ځینو په خلکو ورن کی د په مسایل روز دی به کی دی چې دا او خپل او جنگ دغه راه ته و تلقى حدود الله ، هذا احكام دالله ومن يتعد دا حدود الله اذا سوك تزيادت حدود دالله فقد ظلم نفسه ويقناً ده ظلمكو بغفل ظان بانده لا تدريه تنبوئيه <تصفيق> لا تدريه تنبوئيه لا تدريه تنبوئيه اكثر مفصلون دقائب معنى كرده دي تشاره تده وليه پیغمبر تنبوئيه ار سوك تمراد ده اذا سوك نبوئيه بدي باندي. لعل الله یحدث شيئ جلاپا کو پیدا کی بعد از الک امره قصد بنا سنه کار نو ترتیب جوړ شي ستاله هر هم را شي او جو کی نو تر دو پوره اجازه ته کنه دو او جو نو طلاق رجعی پتو هر کی طلاق ورغل یومیاش بیا صبر کول او بیا بعد دغینه نو پدې طریقه باندې چینو کورنه وروښ نرم مسلمانانو دالاده حدود نو, نو سمره تجاوز سمرای دل دل کړه هغه تفصيل برمو مخکې سورته باطراو نژا کې کړه فایدا بلغنه اجلهن فاسکل اجر اسیدی انرديشی نټو پهل وتا فام سکو هن بمعروفن صلرم حکم پس اوسه دې لرا په ښه طریقې زره او فارقو هن بمعروفن بین حکم یا جدا کې دې لرا په ښه ست طریقې زره په ښه طریقې زره او صغم حکم واشهدو ذو عدلم مینکم او حاضر کې د انصابدار انصاف دار کې یا خو بدی جدا کې نه کې حضرات رښتیا یا کته سوي بیا ځاتې نه ښا کې او کور روغه و نو خامخې او وطن راو لمانستا ان یار موخه کې کله حاضر کې چې له توهمت د خلق نه بچ شي د شپږم حکم نه گواهان راوستل نوم حکم اغي ته وي تا واقعا شهادت الی الله ادا کے گواہی د پار دللا درزا داوم حکم نک عقیم الشہادہ چر دی وری ګور په باندې وک نا لیکم دا واس ګل شي په دې سره منکان او چاته چ ویغا یومن بالله والیوم الاخر چې مانړی په الله برواز اخر نو پیدا کو دیغه څو ګټی چې او کې ایمان وک نا اچ ایمان په تقاضا او سړی نه چلےږي او احکام تن ګور نه په داسه پیدا وسی خپل طبیعت کار کوي او زرکه وسادنه د دینه احکام او سره موږ ورسول مسلمان خدای ته نوې وعظ او بیان در تکیه جتاوستې пайдаوار لې راغوستې ورستی شي ایمان پکی په الله او باخر چې الله سره به موږ مخکې غم نه د زړې په زران خبره چی را تا پوس بلانې کی زمون بهیر شغل الله خونی نه یریږي او من یتق الله اا څو یریږي د الله نه یجعل له مخرج او بقرذ د زړه پا را پراخي مخرجاً لار او زیدوطو یعنی پراخی بولو گرزی گزارب و لجول کردی رخ کلی <تصفح> پراخی بولو کم اخرجن دا یو پیدا شود تقوی وی ارزقو ارزق بور کی من حیث لا يحتصیبو دا اغ طرف نا جرد بگمان نی و من ی توکل علی اللہ اگر سوکو چو توکلو کی پا با اللہ باندی تم تقوی سر رزی کنا چو تقوی دیو کلا نتوکل بوکی نگورا چا تاوکل وک په الله باندې په وحاسبو نو لا با کافشرد د پا را دا درېمه پیدا شورت اپوا ان الله بالغ امره یقینا الله رسول پره کون کې خپل کار لرایا داغه په کارونو کې څوک ګره د خلندازنه شکوډه هغه خپل حکم را لېګین او پر پیبه څنګه چې ویلنی د دې اثر به پیدا کئ قاعده عل الله یقینا غرض له لا با کو له کل شیءن ذبارا ده هر یو سيزو اندازا قدره اندازې له بوله والله يا اسن من المحيض هغه ځنا نه امید شي ولې حيضنه چا د دې چې اي سال حتى رسل من نزايكم ده نه استادونه ان ترتبتم کشر تاسو شکوه داږي د عده باركي فعدتهن نو عده داغي ثلاثه 3میاشتی ری ثلاثت و اشهر 3میاشتی ری واللائی لمیحیدن او اغا زنانه همو چه حیثن در آغلی صغیره عمر الا کام در نلاغی عیدتو اندک کریخ داغی او د دا آیثی صغیره او آیثی عیدت سوره دی 3میاشتی دازیو کنج شک پکی راتو قرآن بی بس 3 و اولادو الاحما اغ ازنان نج حمل والدی اجلهم ن نیټه داږي اي يدا علي حملهم دا داغې نیټه چې دي اوږې حمل خپللره نو به څنګه تفسيروي ځکه يومين ته پلس مينته وکنا ډېرم دپا کتير سره په میاشتو بس دا غي نن دکمو دله کو طلاق ورکل شي یا خواندان مړ او دا تاو کوي د حمل او دی بوله چې دا غاملوزيګي دا دی دا دی نیټه دا مودل نمیاست صاحب پکې بیا نشتا وميتق الله او سوګو چې یرید الله نه یجعل له من امره یسرا وبګر دې د پارا د خپل حکم نه دا سلورمه فادر د تقوا ذالک امر الله انزله اله دا حکم د الاده نازل کلي تاسو ته تر ید چورا دا الله حکم دی او دې عملو کخه داګمګه يكفر ددنا هنا هنا له أجرا او تقلله اووکو جوري داله ی کفر عنوسي آ نو ډ بهېله ددنه خو هنا د اوظم لهو اجره او زیات بکې ډیر بکې د دپاره اجره پزمه پیدا تقوا کله چې احقام چې کارېین سره تقخواوا کور د باقره ک ډیررو دول دا د پاه چېعمل په احام الله راي چې پړه کېید الله یار چې داې نه خو بیا سو سي. مخکې وځ احکام ذکر شو وو اوامر نو دا اتم لخه مخکې طلاق او د عده مساله نو وځ سکنا او د نفقه مساله چتاه دا زنانه ځان سره ساتي یا ردی دو دا کوم مساله رچی له حمل خبره ده ته عده تی نو دی له بخا مخازي ور کوي کنه سخرج بولنه ور کوي دا تر بهاته اتاي نه اسكنوهن دا اتم حکم ده اوساته انتظام د استوګنو کې دی لرا اسكينو هننا او څه کې وې ساته اعلان سره او استوګنو ولا ورکه من حيث ساکنتوم سنگجتاسو سيگه بنگلي تهجت نشتا او چستا دغه خور کوټه کې دا دمر دشي دم پتا څه سيګ نه ديلون دغه شان ته انتظام, انتظام وک کنه من حيث ساکنتوم سنگجتاسو سيگه مي وځي کوم دخل طاقت مناسبه او څنګه چيروس ته نه فقيه حكم راضي فانفقوا عليهم نو دغه شان ته دلته کې قرت ابن مسعود رضی الله عنه کې ودا شو چې اسكنوهن من حيته ساکانتو وانفقوا عليهم من وجودکم خرج بهم کوي کنه ته په کوټه کې پوشه دغه شانتی او بخور و پای تنظیم بولانې دغه رسولګرګې داسوکنه مساله ده څنګه چوسه ګدا سو من وجودکم د خپل طاقت مناسبو ولا تضار روحا اده درما نه ذکر کوي مخکي غدو يم تذکر شو تضار روحنا چتاسو بديل zarar نو ور کوي او دوه والا ذکر شو او دا درم زلخه دوسه نه هي ذکر چمنه ماده متنگه ویدی لرا تقلب مورک ویدی لرا ال تطیق و علیهن چتاسه تنګی راوله بدی باندي او دته مجبوریکې چې بس پیوبه سی او تختی دا څه م کوي وان اولاد حمل او کچری ودی حمل دار فانفقوا علیهم لهم حکم نو خرج کوي به دې باندې حتا يا دعن حملهم تردي پورې چې دیوزهږي خپل <تصال> حمله او اين اردان لكم نو د حمل نروستو بیا دي خواور کې ستاسو د پارا د بچولا اين اردان لكم کشر دي په ور کې ستاسو د پارا د بچولا فاتوهن اوجورهم لسم حكم نو ور کوي دې دا اجر نه دي ولي کدي لا شو بل نو خامخ خبر تا وستان خوا ورکوي اي جوړا جامه بوله ورکوي نو دي خپل مين دي نو دي نو ورکوي کنه ها خبره وتمیرو بينکم بمعروف او او مشوره کوي خپل مين سکي بهي طریق سره د بچي د پیدې لپاره چرته پکي خيري نو مشوره کوي تاسو کوي معلومات کوي بمعروف پکي طریق سره وين تعاذرتم کجته سختي کوي دي زنانو سره انو ولا خراکو ورکه نو ولا جاما ادا سه پريخینو بس بیا پري دې دې پتي دي فز اترو دې اوله اوخرا روزله دې په بور کې دل راه بل زنانہ پي دې پري زنو بل څو خل او ګوره که خام مقاديس سره سختي کوي یو دمانه یادان که دغه بنانه تکبر کوي اغي په سوور کې قیامت جوړ کړي کله یوځو کله بل څو غاون غريبه ته تختل راوستي ته ولو نبی بیا بدی رخصت کینو بلڅوب ورګیږی کین. نه یوازې بدی خو نه دا, دا. بلڅوبونه ورګیږی لیون فیق دوله سمح حکم امر غائب لیون فیق ذو ساعتين من ساعتين خامها خا خرج دیو کی خاووند پراخه د خپل پراخ پراخه نه چمالدار دنغه غږ دیو جماول ورکی خو راځ دیو له ورکی وامل رزقه اغه څوک چې کم ګل شوی هغه باندې رزق دیو قال فیق تیار له حکم ماز دې خرج کړي مما آتاه الله دا غوسنه چورکل دې تا الله باکو نو غریب دې د خپل مناسبه هغه غزنې نه دې مزه ته نقي چې سړی کمزورې دې دداګه عاموړي ترکارې سمې دې نو دا دې وطن داني وچ مالبا چرګ راوړي امالبا او دا څنګهول باندې لا یو کلف الله نفسا تکلبنا چې الله باکو یو نفس باندې الا ما آتاه مګر هغه چور کې ده ته سَهج علي الله بعد او سريه وصلا زردای چوب ګرځي الله پاک پس بس سخته نه ثاني دغه پوره اول فصحه زګر د عمر د انتظامیو باندې کې عیدت او مساله د طلاق او بیا مساله د سکنا او د نفاقی انفقوا علیهم نه پاوې کې د یارس اوامر او دری نواهی روز ته ایسا کې اسباد کې د مقاصد او تخویب ذکر کی منکرین اولا اثبات دا مقاسدو چه اثبات دا قیامت دا قرآن صداقت دا رسول ادام اشان اثبات دا توحید کی وکا ایم من قریتن او دیر دا کلونا عطت عن امر ربها نا فرمانی کلوا خلاف قلو نا فرمانی کلوا دا حکم دا رب اخفلنا و رسولی خدا غد پیغمبرانونا فحاسبناها نمونگا غستا غستاداغی حساباً شديداً جائزاً ساختاً <تصفيق> حساباً مكاغسراً حساباً ساختاً وعذبناها عذاباً نکراً وعذاباً ورکا غلراً عذاب ناکاراً <تصفيق> ناشنا صخ عذاباً ولا ورکاً دا دنیاوی عذاب نو اخروی عذاب ذکر کی فذاقت وبال امرها ویسا کو عذاب اسزاد کار خبل